«Не страшно?» – озвалось згодом. «Трошки». «А я боюсь дуже», – призналась щиро дівчина. «Раніше було не так, а як звільнили, знов захотілось жити». «За день, за два, може, ще й сьогодні, наші вже будуть тут», – утішив її Іван. «Напевно». «А як дожить до того часу?» «Ти доживеш, а ти...» Наше діло солдатське. Тобі не холодно, не відповів. По правді він сам не знав, чи холодно йому, чи ні. Вона посунулась до нього ближче, відкинула полу шинелі і накрила йому холодну відпоту спину. Лише тепер Іван відчув, що трохи змерз, а ще війнуло на нього чимось таким домашнім, рідним, забутим на фронтових дорогах. Його нога. Торкнулися її ноги, аж відсахнувся. Одружений? Ще ні, спромігся Іван на слово. А я тобі подобаюся? Не роздивився темно. Я гарна, кажуть, що навіть дуже. І скромна, мабуть, спитав Іван не без іронії. І скромна. Видно. У нас так мало часу, скоро вже розвидниць. Притихли знову, дівчина не мов би й дихать перестала, Лише нога її пашила, і від того хлопцеві ставало душно. — Візьми мене, я ще нікого, — озвалася Марія знову І таким же самим рівним, серйозним голосом. — Ти що? — схопився було Іван. — У день спіймають німці, — скривилася Марія болісно, — Я буду вірно ждати. Я народжу тобі, синочка. Іванові від тої мови стало не по собі. Йому було до болю жаль, що не зустрів Марію таку земну і справжню, трохи раніше або пізніше. Коли вже вийде звідси, живий, здоровий. Кров била в скроні, бурхала, немов весняний вітер у стінку лісу, в гарячу голову і поривала його всього до дівчини. «Ти, мабуть, з зглузду з'їхала», – сказав сердито, гнівуючись на себе більше, ніж на неї. «Іба так можна? Я напишу тобі листа, приїду, коли доб'ємо Гітлера». Марія тихо плакала. «Не віриш, я ж до того ціла вічність, коли не більше зітхнула скорбно, наче стара віщунка. В них у жінок є щось таке незбагненне, що надає їм здатності перечувати, і зазирати в плин подій, які ще тільки начерком викреслюються із попередніх, і настають незрушно, мов порі року. «За кілька місяців, за рік найбільше, от всіх фашистів залишиться, як кажуть, мокре місце», сказав Іван упевнено, «і ми в Берліні поставимо червоний прапор». Шлях до Берліна довгий, і скрізь снаряди, кулі, на те війна світає. Сказала журна дівчина. Тепер Іван міг роздивитися її лице, уденьку довгу шию, тонкі тендітні руки з долонями в густих подряпинах і мозолях. Взяв її долоню, сховав у власній му пташиня у кубельці. — Пробач мені, — озвався тихо, — ти справді дуже гарна і дуже щира дівчина. Такої я не зустрічав. Якщо чекатимеш, я повернусь, як тільки зможу. Знайду тебе. Спасибі, це я тобі повинен бути вдячний. Тепер я маю зірку, яка мені світиме вдень і вночі скрізь, де б не був. Я ждатиму. Він пригорнув її до себе і, ніби стверджуючи, все нині сказане, поцілував. Ну що ж, пора? Підвівся, поглянув, як підмощено, поклав під ліве колесо ще кілька гілок, які лежали збоку, і підійшов до дівчини. «Ти йди, Марія!» А то мотор ревтиме і накличе сюди фашистів. «Ні, я побуду», сказала тверда дівчина. Іван заліз у кабіну, вімкнув мотор і, ледь прогрівши, дав задній хід. Колеса крутилися, як і раніше, на місці, закопуючись ще глибше в землю, увімкнув нейтрально, вискочив і, взявши заступа, про існування якого він геть забув, почав підсовувати гілки під скати. Марія тим часом ще принесла віття і подала йому, не зводячи з нього очей, мов надивляючись, запам'ятовуючи його лице, поставу рухи. «Як прізвище твоєй по-батькові?» – спитав Іван, згадавши, що для листів замало знати лише ім'я. Це Машко Марія Гнатівна. Він теж назвався повністю і повторив два рази номер польової пошти та київську свою адресу. Потім знову сів за кермо, подав уперед машиною одразу ж на задній хід. Мотор заревів, колеса підім'яли трохи слизького дрюча, але невдовзі машина знову з'їхала назад у яму. «Давай шинель!» – гукнув Марії, та скинула з плечею одежиною, і побігла з нею до кабіни. Іван схопив і підклав під ближче колесо. Знов розгойдав полуторку і, вловивши найвищий момент інерції, дав задній хід. Машина на мить завмерла, а далі пішла, пішла з баюри, рвонув кермо праворуч і різко натисна гальма. Машина стояла точно на лісовій дорозі, попереду зіяла вирва, позаду чорнів тунель між вільхами, той лабіринт, яким сюди приїхав, яким він мусить знову виїхати, та ще не як-небудь, а заднім ходом, бо розвернутись на цій дорозі ніде. «От бачиш, є ще порох у порохівницях, ще повоюємо». Гукнув до дівчини, яка підбігла. Така струнка усміх на неї повеселіла. «Тепер біжи додому!» «А можна я з тобою?» – промовила вона благально. «Я ж не на танку!» – сумно сказав Іван. «Мене підбити досить одної черги!» Діставши нельз баюри і так у багні поклав на кузов, випере, як до своїх добудеться. Потім підняв сидіння, вийняв ганчірку і витер руки. Уторгув рівно, тихо, спочила за ніч стара коняка і готова знову рушити хоч на край світу. Ну, будь здорово Марія Гнатівна, ступив до дівчини, подав їй руку. Але вона, мов не помітивши його руки, переступила відстань, що розділяла їх, і тицнилася йому лицем у груди. Шовковисте її волосся легенький подив вітру, махнув обличчя хлопцеві у саму душу. Взяв обережно її лице, волосся, в свої незграбні шорстки долоні і підняв. В її очах стояли сльози, що відблакитнювалися, і тому здалися йому навік застиглими. Він нахилився і торкнувся її губами, і вони одразу бризнули, мов перестиглі ягоди. Марія припала вся до нього. — Я знала, що ти прийдеш, що будеш, — зашепотіла. — Мій суджений і ти моя. — Азара, съедь, — сказала девчина и вытерла рукой слезы.